Euskal Herria, beste aste batez, zabaldu dugu Mugaldeko Taberna, eta gaurkoan Bilbon, gaur hasi eta hainbat astez, izango dugun Loraldiaren berri, emango digute Loraldia Kulturelkarteko lagunek. derazigarren edizioa martxan da eta loraldia festivalak autxi da anforarekin abiatu du aurtengo euskal kultura gaur jaialdia eta orain berri gehiago izango dugu. ziarekin matean zitate honen soinnekua udasken eta nam lambu adan eta bere chambaia iru hasun bat mendizita Eta Erdoilarenak kantua entzunez, gaur aurkeztu den Hautxi Danfora konzertuaren zuzenekoarekin abiatu dugu Mugaldeko Taberna. Beste beste Hautxi Danfora gaur aurkeztu dutelako Ruper Ordorikak eta Bernardo Atxagak Bira Kulturgunean Iaz konzertua egin zuten emanaldi sortat Euskal Herri osoan Loraldiaren eskutik eta korrika kulturaldaren karietara. Eta hori izan da gaurko lehen ekitaldia. Hautzi danfora eta hau da erdoi laren. Eta murrain erdoiaen begi gauero Zutitzaren eta Unen iztegi batu e salai. Xofer batzu gozeo baria Azminut zatzan Papatridak bain liran Trenak memoria Karri len fatalitatean Galduz Den boraren oial xinglea Arratxezko Eta ziutatio honen Joenik gaudas kenean lambra ovada va ba, badakigu udaberriro udaberriro loraldiarekin koloretzu jartzen dela eta gaur horretarako gonbidatu ditugu hainbat lagun Arratza León, Amaia, Carmelo y Manol Arratza Ai, Arratza e, Amaia eta Imanol Loraldiako antolaketa taldekoak zarete, aspaldi luze honetan Zer da, gaur, aurkestera, satoz zena? Gaur, zer egin dugun biran? Edo, bueno, edo zer da loraldia aurkestu gure entulei? Bueno, e, egin dugu subi bat, es? Eh, Iazko loraldia artik e, ortengo loraldia da, ez, Eta subi hori, ez inove egiten da e, hautsidan forarekin, es? Hutsidan fora, azken batean, horre eh, atxagak eh, azaldu duen bezala eh, aurreko arekin egiten genuen eh, horako puntu eta eh, aparte bat, hau da purtzen zen iraganarekin eta zerbait berri sortzera kondenatuak zeuden potbandakoak, ez? Eta guk hortik edan gendun eta loraldia hortik eh, sortu da, ez? espiritu berarekin hau da loraldiak egin eh, E, loraldiak badu helburu bat, eta da, Euskal kultura garaikideari ikideari espazio honbat ematea, duina, profesionala, e, Euskal Herriko hiriaren erdigunea hartu, eta bilbotik mundura, gure e, kultura nitza, ederra, eta beretan ere kalitatea undikoa, ba, plastaratu, ez? Eta zuka maia, e, Bilbora metro zurbiltzen den Euskaldun batia saldu beharko bazenio orain, e, metro geltokiaren kapokaldean zer den loraldia, nola saldu gozienioke? Ba behitu, lehenengo eta behin ezango nioke San Nikolas sarreratik sartzea eta hortze ikusiko du e, martxan jarri dugun erakusketa bat, amar paneleen bitartez azaltzen dugu zer den loraldia, eta argazki ikusgarries gainera. Eta, bueno, Loraldiazer da, esperientzia oso bat bere baitan. E, Euskal kulturak eskaintzen duena gaur egun eta etorkizunera begira, ba, begiak zabaltzeko eta ortsumuga biztan izateko, eta ikusteko zer nolako sormenak egiten diren gaur egun Euskal Herrian. Eta gainera esango nioke baita ere, ez bakarrik Euskaldunari. Euskalduna ez denari ere e, urbilda din Loraldiaz bizitzera. Eta, Carmelo, izan digute, Bilbon Gabriela aresti dabila. Zeraten ba? Hola da, Bilbon Gabriela aresti dabil eta aipatu dugun, ementxe, aipatu dugun kultura zaharkituarekin hautsi, eta Euskal Kultura berria e, bere ardatzetan jartzeko norbait, e, aspimarratzeko da Bilbon Gabriela aresti da. E, gaur bertan... Bernardo Atxagak hain justu, hautsi da hanforaren aurkezpenean, ba hori oso argi adierazidu, ez da. Zer zen, da nor da, Gabriel, aresti. Ba nik uste dut, e, definizio bat ematekotan ezan beharko nukela, e, bilbon, euskaldun hon, autokontzientzia dela, aresti. Funtzia hori bete zuen, bere bizitza nahiko laburrean, berro eta bat urterekin hil zen, gaiz Baina ikaragarria izan da arestiren ekarpenan ikuste Bilbok oraindik ez duela e, horren ezaguuzarik. eta horregatik iruditzen zait oso egokia ta nik eskertzen diet lorraliko antolatzaileei,man ba, hoi eta Maiari eta beste antolatzaileei ba, egun oso bat ematea hain jostu ere utzi da anforaren ondoren, ezta. Datorren larun batean egun oso bat eskaintzea ba, hemen gure artean dagoen dadaabilen Gabriel Arestiri. Eta hori garatzea izango den ikuste ba, askorentzat deskobriment bat Bilbon bertan. Lapurzaharren horiaa. Ba, Kasmelo Zukxeuka aipatu duzu, e, larun batean gabelareststi eskainitako egun oso bat izango du loraldiak, zu, zein dan plana eta zer egin asmo duzuen larun batean? Bai, ba, asko dago kontatzeko egiesan baina nik laburpen bat egingo dizut orain. Genteak nahi baldin badu horretan sakondu, eta hori ere aukera ederra izango da ikuste lehenengo ezagutza bat izan da larun batean, ba, nik gomendatiko ni oke justu ere, ba Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin hor e, kafeantzokiaren inguruan kokatzen den kultur Elkartearekin batera, ba, argitara eman genuen igaz, Bilbon Dabil, Gabriel Aresti, liburua, liburu hau hartzea, eta nik Arestiren, da Bilboren ezagutza, nik oso kompletoa, eta oso gaur egunekoa, bueno, batetik testuen bitartez, da grafikoa ere bai, eh? libura oso grafikoa da, ba, ikusiko du modua sakontzeko. Zere egiten dugu larun batean? Ba, labur kontatuta esango dizut, hasieratik hasten gara. Da, asiera zein da bilboren, asiera bilboren kausa zein da. Ezer sortzen da bilbo, eta garatzen da. Ba, justu ere, ibaizabal, ibaia. Hori, behar bada jentea, ez da horretaz e, pentsatzera, sakon pentsatzera gelditu, baina bilbo sortu bazen eta garatu izan bada horrela, ba, bizkar ezur bat, eta oso boteretsua eta oso garrantzitsua, eta hori da, ibaizabal. Ordan, lehenengo egingo duguna da, hain justu, goizeko emar abiatuko gara, it, e, itxasos, esan dezaket, ze itxasadarra da, eta Iba, ibaizabalen. Eta lehenengo joko dugu hain zuzen, bilboren iturburura. Zein da, ni galdetuko nioke entzuleari, zein da bilboren iturburua. Esan badugu bizkares urra, e, ibaizabaldala, buruan hongokatzen zen ba duela laumen de luze, edo duela saspi mende pasa, ez da? No kokatzen zen, bain justu plazazarrean. Da no, zegoen plaza zarra edo plaza nagusia. Ba begira, gaur egun San Antonego subia, Elisa, eta Azoka kokatzen diren lekuberean. Arain gara gogara, e, iba izabaletik, eta IBazababaloraai igoko gara araño, arenaleko zubi pasako gara areatzako zubitik. eta arañotan, astertuko dugu arestik berak oso ondo aztertu zuen e, gertaera bat. Eta da ze transizio ze, ze aldaketa sakon zen metamorfosi gertatu zen Bilbon lehenengo metamorfozia aurreatzen dut Bilbok gutxienez bost metamorfosi nagusi izan dituela, Hau da, Bilboan egitura aldatu da sakon, zentru aldatu da, bost aldiz, historian zehar uste dunik, esan daitekelata, lehenengo gertatu zen hor. Bilbo arrantzalen portutsik iba ordura arte eta alako batean, azten da, merkataritza lan zen, Europarekin, Europako iparraldeko herriekin, eta hor azten da, lehenengo gune aldatua, lehenengo metamorfosia, merkatarien klasea edokasta garatzen da Bilboko sazpikaletan. Eta horrek hartzen dugu garrantzi karagarria, ba, brujasekin, Hansako orain Alemania den jantzako portuekin, e, frantziako, orain frantzia den horretako e, portu batzukin, da Londresekin berarekin merkataritza oso, oso intensibo egiten da, da hor da lehenengo finantza akumulazioa. Merkatari horiek aberaztu egiten dira, baina aberazte horretan aldaketa bat ere gertatu da. Lehen Nafarroarekin bat egiten zuen, lurralde hau, alako batean azten da gaztelako erresumarekin tratutan. Tratutan azten dira jauntzoak, eta aldaketa horrek Dakar bestea beste hemengo beste jauntzoen kasta berezi horren zorrera. E, jauntzo merkatariak, jauntzo finantza mundukoak, eta horiek dakarte gaztelera bilbora eta hain zuzen ere horiek baztertu egiten dute Euskara, herrizean, mintzatzen zen, hizkuntza nagusia, eguera konkretu batean, badakarte gaztelera, tadakarte horrez gain gaztelako eta gero Espainiako boteren sarrera ematen dute. Arestik sakon astertu zuen adibidez, gatzaren matxina da, eta horren atzean zegoena, hor dago aldaketa egitura bat. Hori astertuko du tokian bertan, eta emango ditu gainera klabe batzuk nik jenteak irakurri du, seguruenik Euskal Harria, edo nireitaren etxea, baina ez du ezagutzen hor, seguruenik uste dut. Sakonean dauden klabeak interpretaziorako. Bueno, zaiatuko gara, arestien poema nagusi nagusioiek interpretatzen da Bilborekin lotzen, eta Bilbon dago, esango nuke, poema horien, interpretazio klabea, hori azalduko dugu. Hortik hasiko gara, berazia entremesa nahiko potentea izango da usteot. Gero, hartuko dugu han itzuliko gara are atzaldera, da hor esplikatuko dugu bilboren lehenengo zabalgunea, ez da? Saspikaletatik eta sanontonetik, ba zabalgunea eman zen plaza barrira izenak dio, merkataria beratzen eta finantzen jabeen lehenengo plaza, gogoratu Bilboko bankoa, banko de Bilba, ofamatua orzortu zela. Eta hortik, ikusiko dugu Bilbo nola egiten duen aldaketa sakon bat. Hortik salto egiten du, batez ere industria garaian, eta hirugarren metamorfosi gertatzen da zabalgunearekin. Zubia pasa, beste aldera joan, eta zabalgune burguesa, kapitalista, industriala egiten du, ezta? orduan hori eztertuko dugu areatzan. Horti gora joango gara eta irugarren geldiune bat egingo dugu guen ba seguruen hau jendeak ikusi dut, esagutzen dugu Bilbotarrok oteizaren eskultura erraldoiaren ingurura zergatik. Hor, Bilbo kematen digu aukera aparta eta daz, aurrez aurreko katzen ditu Gabriela Areztiren gurasoen etxea, hau da, nire aitaren etxea eta oteizaren eskultura. Elkarrizketa oso berezibal gertatu zen, e, iruroi garren amarkadan, elkarrizketa askotan mm, esango nuke zutsua ere bai, eta ez tabai da bihortu zena aresti eta oteizaren artean. Bi konzeptu, bi ikuspegi e, artea ikusteko generalean. Ez da hori berpiztu egingo dugu, zeren aktualidea ondikoa da nik uste dut. Eta gainera bi adira, bi fenomeno oso garrantzitsuak, Euskal Herriaren historian, artean da, literaturan eta historian, ez da, ote izata aresti. Hori izango da, irugarren gunea. Gero, joango gara urrunago, e, itxasadarrean beruntz, itsaso aldera, eta elduko gara nora, basorrotzako portura. Garrantzia aparta dauka arestiren beraren bezitzan, ez dut orainaz, alpen ondirik emango, baina, eta baita ere Bilboren histori. sorrotzako portua, ezta haegingo du laugarren geldiunea eta hor astertuko du ditugu beste arestik langileen mundu horrekin kontaktua hartzen duenean, ba, egindako poema antologikoak bestea beste sorrotzako portuan aldarrika, anton eta gihien, ezta? Geroia bueltan eta amaiera aldera abiatuko naiz, Ba, inglesen landa deitutakoan geldituko gara, gaurregun gugen jeen da Bilbo Berria abandu ibarra dagoen gunea, laugarren metamorfosia. Eta hortik ikusiko dugu, bosgarren izan daiteken, ba, handeustu ibarra eta zorra zaurre eta proietu hori ere, azertuko dugu beraz Bilbo Berria, postaresti eta postindustria, eta ja abiatuko gara berriro ere, ba, mm, lehen Itxasuntzi hartu dugun tokira hau da Gabriela Restiren etxe ingurura, eta hortik kafe antzokira, eta inguruan gainera hainba sorpresa, ba nola behit esan azaldu eta banatuko ditugu partaien artean. Beraz, nik uste interesgarria oso gertatuko dela, meintzat orain arte egin ez duenaren zati ibilbidea. Eta ostean, e, kafe antzokian e, baskari musikatu eta guzti zarezti bat e, zein da menua amaia? Ba, ez dugu deskubrituko, jatekoa, <laughs> baina bai esan, esan Baskari kuskizuna izango dela, zuk esan bezala, eta izango dugu musika, izango ditugu itzak, e, um, izango dugu teatroa, teatro laburra edo dramatizazioa, eta kantatzen bukatuko dugu. Gareztik e, idatzitako hainbat eta hainbaldetra besti bilakatu izan dira urte hauetan zehar, hainbat sortzaileen eskutik, eta oraingoan Mikelinun izango dugu lagunkide, eta bertaratuko garen guztiok, ba, elkarrekin kantatuko dugu. Eta e, estugu ezan, baina itxasa darretik egingo den bidei horretan sarrera e, guztiak, billete guztiak... E, beteri daude, beraz, paperek gabe joan beharko du bat amatek polizoi bezala aresti bertati bertara esagutu nahi badu eta antzokirako ere nahiko harrakastatu suertatu da hori narte, ezta? Bai, antzokirako ere e, bai, aia beteta, bai e, gaur itxi dugu sarreren salmenta, ja baur e, jantokiko gauzak prestatzeko eta beharrezkoa zelako etetea noiz bait baina bai, topera egongo gara Eta Iruntzean Imanol, zer da gabelea eh, arestia egun honek izango duena? Bolo, bueno, baloraldiak <coughs> aukeratu du Otxarkoaga <coughs> Eta badago arrazoi bat, ez? E, arestik idatzi zuen ipuin baten oinari gara, ocharko gara joazeko, ez? Jainkoa jaio da, otxarkoaga izeneko ipuinetik abiatuko gara, eta hor e, ugarte plazan, hor hortxe e, bertan dagoen edifizio baten kontra ba, mapin bat, er, ikusentzunezko pieza bat e, proietatuko dugu. Pieza laburra da <coughs> ama, iru, ama lau minutukoa eh? historia txiki bat kontatzen da historia katzen da e, orain, eta bat garren mendean baina areztiren eskutik bere poesiaren eskutik eta bere burutazioen eskutik joango gara berrirore, Bilbon bilbontzear pasioa bat emoten eta bukaera hotxarkoa ganemango dugu, ez? Beraz, e, loraldiak beti esaten du bilboko erdigunea hartzen duela eta nik euskarak merezi duela erdigune hori, e, orain hasi gara ausuetara igotzen eta da ausuetara interesgarri bat, ez? Hotxarkoa gara igotzea, hotxarkoa bilbo beste modu batean ikusten dalako, eta otxarkoak ere merezidu euskal kultura izatea haien erdigunean. Oker Espanago Carmelo, ezta aspaldi, bilbondabil gabela aresti, otxarkoagan bertan orkestu zenutela, eta besteak beste hainbat hitzaldi eta literatur e, egile, suertatu e, zen hile, zile, otxarkoagan. Bai, arra soia duzu, eta zergatik, eta zein da motibua nik soriontzen ditut, imanoletan loraldikoek, autatu zutelako txarkoa gata enkargua ere ziuten hori lantzeko ez da, daguko sopozik zergatik, ba begira, zer da hemen hemen e, ikutu egiten dugu bilboren beraren e, fibra sensible bat nik uste do, nortasuna, zer da bilbo e, nola osatu da eta zer da gaur egun bilbo eta nortasun hori nok definitzen du betidanik zentroa okupatu duen, baina bizin, egurin bizizan den jenteak, adibidez, edota frankismoarekin frankista bihurtu zen oligarkia, finanziero eta, eta industrialgo imailakoa, nork definitu behar du gaur egun bilbo, edota aspalditik, eh, adibidez, institutiozioak okupatzen dituena, Ese, erritarrok, ez da, eta erritarro gara nortzu gara, eh? erritarrok gizonda emakume, sarreta gazteum eta eta nagusi nortzu gara Bilbon, eta non kokatzen gara. Bueno, askotan periferia ditu izan den horretan. Zer da periferia ba? Bilbon periferiarik badago, periferiaren periferia hotxarkoa gaizan da, historian zehar. Sortu ere periferiatik sortu zen, eta periferiara eraman zuten aprapoz urruntzeko Bilbon honetatik nok, ba frankismoak ez da. Gero, claro, izan da, askotan periferian kokatzen den klase sozialen bizigune bat eta, eta gatazkatzua zentzu askotan, ezta da? da horrein zer da otxarkoa gaba, nik uste bizitasunez betetako hausoba da, eh? da hori ikusi dugu, asken aldean horreti joan ginen pasaran urtean ere otxarkoa gara, ez da hainbat euskal kulturaren horodeskari joan ginen, zer gati behorri ze dalako hain zuzen ere otxarkoa ganda beste hausoba askotan orain planteatzen den dilema zer gara gu, nongo agara norekin gara Bilbo, eta noren kontra gara bilbo, hori guztia, eh? planteatzen da hor. Hordan, horretarako zer egin du, ba, iman esplikatu du, eta hor zakonean dagona da, klaro, arestiren keska, Arestik harri eta herri publikatzen duenean, lehenengo poeman, bera da, aresti identifikatu egiten da bere poemekin, bera da lanbila dabilen e, persona bat, eta egiten du alako gutun bat, e, ofiziala, eta firmatzen du otzarkoa ban. Hau da, bera, otxarkoagan dago. Lani gabeta nahi du gutxien ez, ba, ba atezain lan, edo alako zerbait lortu, ez da? Eta e, inpreso ofizialean bezala, idazten du, ta, sinatzen du. Jainkoak gorde zaitzala urte askotan, otxarkoagan sinatua alako egunean. Hau da, otxarkoagan kokatzen da, aresti, ez da? Gero, jainkoa, jaio da, otxarkoagan, zer daukagur, errelatu ba, horretan dago, bere laburrean, Ba, klase borroka ikaragarriaren e, e, e, azalpen bat, iaia ia grafikoa, indautzun eguri eta hotzarkoa. Indautzun egurin e, osasun sistema pribatua, klinika pribatua, medikoa beraz bat, haren emastea, ez du gehiago kontatu nahi, jenteak hartu desan, da hotzarkoa badago errealitate gordin bat oso gordina eta medikoa deitzen dute errealitate horren dimensio sanitarioa konponzera baina dimensio askosa kon agua da esta da clase borroka eh? bere horretan da gizarte borroka bilbon oso gordin planteatu dena, eta planteatzen dena gaur egun ere ordan horregatik egiten dugu ba otsarkoagako herritarbi emakume bi kasu honetan jatorrean lau ziren eh? baina hori komplikatua gertatzen zen bi gaste eta planteatzen duten sakoneko guzer gara zen hortasun daukago bilbotarra gara edo txarkoa gara eta aresti hau gutaxi idatzi zuena no zen aba bilbon dabil aba i bagosen bilbora egiten dute ibilaldi bat bilbozar eta berritik eta bueltatzen dira otsarkoa gara da erantzunik badute agian ez baina hartu dituzte elementu batzuk Otsarkoaga Bilbon integratzearena alde, baina beren hortasunaz, batzuk, ideia batzuk, bestetik Bilbotik paso egin da Otsarkoagan bertan garatu ez da. Hor gelditzen da hori airean, beraz bere laburrean ikustu dut, ba planteatzen da hor, asunarketa interesgarriak. Bio itzar bitzaria, galean arrastakada bide, bire ez zara maki nabeltz vaten bio izere bitzaria kalia narašta kalamide nire anzeko bistia nire anzeko bistia Entuten duguna, Berto dira, Ruper Ordorikari Bernardo Atxagak jarriak, eta esan dugun bezala, autidan fora zuzenean, gaur e, Bilbon, Biran, orkestu den, ba, disco berezi, eta liburuzka berezi honetakoak. Eta bertan, daukagu besteak beste Bernardo Atxagak, e, Gabela Aristiri, zion poema, eta zelan gaur Gabela Aristi daukagun izpide, Ba, Gabriel Areztirena zarratzeko poema horrekin bukatuko dugu. Izenarena, nire izena. Hiltzen izenean idatzi zoon Gabriel Areztik mila bera ziron da, iruro bilan edo, iruan. Ni hiltzen naizenean egonen da lauzaren gainean eskribu hau. Hemendatza, Gabriel Arezti Segurola. Goianbego! Pérez y López, marmolistas, derio. Bizkaiko bibliotekan ere egonen da, deskomekatzean ezpan liburu bat, behar bada, ez da segurua. Inork letuko ez nire izenarekin. Eta gizon batek esanen du kardanberak loratzen direnean, nire esate zuen bezala, nire ere, Andre bat, etorriko zait, done santudu oro lorei koroa batekin. Denkoak ez dezala nahi, bilboko karrika bati, nire izenik eman zaiotela. Ez dut nahi, bizar gile ordi batek esan dezala, ni arestin bizinaiz, ana jaren koñata nagusilarekin, badakizu maingua. Batzutan errantzaharrak, erratzen dira. Pentsatzen dut, nire izena, nire izana dela. Eta ena izela ezer, espada, nire izena. Urte bazuk geroago mila bederatzeron da irurogeita amalagoan, Rupero Ordorika, bisitan joan zizailon Gabriela Restiri eta zertan zan, galdetuta, zer zer ari zen. Nere iturri ja agortu da, erantzun zeion, Gabriel Aresi. Mila bederazion maiatzaren bostean iltzan. Mila bederazion da, iruloguita amabosteko maiatzaren bostean. Gabriel Aresi, Euskal poeta iltzaigu berroa bi urte bete baino lehen. Idazizun Juan Samartinek egun karian. Poeta ondibazen, mundu hobeago baten alde sufritzasuna. Izkuntza, herrila, eta batez ere langileria zituen maite, eta berengatik edo bere alde sufritzasuna kantatzen gauza zelaiak errazak, eo zeinek, konprenitzekoak idaziz. Eta etorri zen, haren jarraunzila, haren unhordetza, haren polsa zabaltzeko tenorea eta urduko Idazle musikari gazte batzuek, haren euskara Klaroa eta haren hiria zitatia, Bilbo Bilbao jaso genuen. hiri bat erdoilaen tresteziarekin batera, udazkenetan lanbora den soineko. zo Baran Dettrako biz Eta hiri horretan jarraitzen dugu. Bilbon mila eta hogeta hirugarren urtean etalorraldia abiatu da hauttidan fora, disko eta poema erresital bitxi honekin, 6 emanaldi... Zei zailo ditu atxagaren jardunak honetan ere eta ruperren hainbat kantu ba, atxagaren lehenengo e, Etiopia izango zen liburu horretatik hartuak, baina eman zer gehiago izango dugu datozen egunetan e, loraldian, zer e, aipatu beharko genuke ez ahaztu eta ez galtzeko modukoa. Ba berez, txunami bada ze bat emanaldi dira egun tabarrogeta marre Zortzai, eta zaila da e, aukeratzea, ez? Baina, bueno, esan dezagun, e, gure iruditeri berria landu duen agian da e, dantza konpainiarik handiena, billar bertan, e, estrenatuko dute, eta orain zer, kukai dator berriro bilbora, eta ospatuko dute, ogei urte baino gehiago dara matzala, e esan bezala iruditeri berri bat, ez? gure dantza, berristatzen, sustraietatik. Eta guk uste dugu, festival honetan izango den ikuskaririk hondinetako bat izan ditekela, ez? Baina hortik abiatuta, ba, literatura, e, musika, erreferente hondiak, zinema, gazte, gazte sortzaileak asko dira, ez? Asko dira, ez nahi baduzu, Ni geratuko nintzateke azken aurreko egunarekin, hogeta bostean, la terminalen, lau emanaldi jarraian, perketu bost emanaldi jarraian, eta bostak dira, jende oso gaztea, hogeta mar urte, baino gutxiagoko sortzaileak dira, ez? E, erre, Bersonalitzaberriaren entzindariak, e, formol eta album antzerkik intzan, daukagun e, bideginerik aipagarrienetakoak, e, ez? E, horrez gain, abia iparraldetik datozen iruneska musikari gazte solagarriak herri musikatik abiatuta klasiko egiten dute eta bukatzeko silitia e, beretan ere artista oso batez artista plastikoa den ibai silikato eta berde proiektu musikala e, la terminalen, leku berezi batean eta leku alternativo batean Horrez gain, balago, posgarren itxor txiki bat e, egun horretan, eta patinetan, e, koreografia txiki bat e, egingo duten Natalia Moxeren e, zuzendari txapean, ez? Beraz, egun bilibila da, e, La Terminalen, ba ikusteko gure euskal kultura nondik abiatzen da, ez? Eta hori gertatuko da, martxoaren hogeta bostian, larun batean. Amaiata, nola kudeatzen da webgunera sartu eta agortuta hitza kultura baino gehiagotan agertzen denean lanpeitzean? Horri nagusian, agortuta, agortuta, agortuta, agortuta, agortuta, agortuta, agortuta. Zola utaren kultura bizi dugu? Bueno, <laughs> egia zan, postasun ez hartzen dugu, agortuta hori ez, baina... Baina baita ere arduraz, izan ere ba, festivala iragarri aurretik guk beti lorazainak gure komunitatea zaintzen dugunez, ba, aldez aurretik ekintza batzuen sarren salmentarekin hasi ginen, eta joan da abendut ikona saltzen, saltzen, saltzen, eta publikoki festivala aurkeztu baino lehen, ba, zuk diosun moduan, ekintza batzuen sarrerak agortuta. Adibidez? Eta, ba, adibidez, benito lertxun direna, adibidez galerna, eskenbidaia gure aurtenko produkzio handia eta lora asko, esaten ziguten. Jo, festivala iragarri eta jas, ez, ez dago aukerari zarrerak erozteko amaika ekin, eta, bueno, ba, postasun ez dugu, ikusten delako publikoak erantzuten duela, gizarteak erantzuten duela, eta eta goze dela, eta badagoela Bilboko eta Euskal Herriko eh, gizartea eta kulturzalek, ba, badaudela... E, itxaroten, ez? Habe, Loraldiak zer dakarren, eta martxoa bada itxordu berezia beraientzako. Baina beste alde batetik, bueno, ba, pena ematen digu baita ere, ez, ez izatea leku gehiago ba, ekin txabatzuk ba, aforo handiagoarekin programatual izateko. Eta, bestetik, e, Loraldiak esau bezala hartu du azken urteotan, e, toki ez berdin askotan egiten dela, e, berdin egiten dela Itxas Museoan, edo Kafeantzokian, edo Arriagan, edo Alondigan, eh alde horretatik zein da eh tokiko urteosoantzaren ere kultur eh eragile eta kultursorkuntzaren leku importanteak diren hoiek zeharrera egiten dieote Loraldiari eta zein da hor e, Bilboko kultura ekosistema zeitu bada ki hortan e, Loraldiak daukan eh e, ohiartzuna Ba Imanolek len esan duene ez gure helburua da Bilbao loraldiaz guztitzea. Bilboko gune e, ugari. Bai, e, kultur leku eta kulturgune handietara joatea eta e, euskal kulturak izatea leku bat, eh Guggenheim museo baten entzungelan edo edo Alondegiko entzungelan edo Euskalduna Jauregian, ez leku handi horietan Ba, euskal kultura bertan egotea, baina baita ere eguneroko lekuetara eta leku txikia, txikietara heltzea ere eta maila berdinean jartzea, guretzako e, maila berdinean dago bira bat edo plaza batean egiten dugunekintza bat edo kalean egiten duguna edo m, beste taberna batean demagun eta horrelako entzungela handi bat, ez? E, garrantzi berdina daukate, baina bai zaiatzen gara E, leku handi horiek okupatzen eta eta, eta deigarri egiten e, euskal sormenak ematen duena, ez? Eta leku horietako arduradunak basarritan harritu egiten dira, ikusten dutelako zen erantzuna dagoen. E, guen Guggenheimeko ekintza adibidez azken egunean egiten duguna ja klasiko bat bilakatu dana, e, museoko arduradunak Arrituta daude izaten duen e, arrerarekin eta, eta lortzen duen arekin, ez? Horra urten, poperra, afterra utopia goiburupean, e, testua danele sarriugarterena da, eta beti literatura eta bertuaren mugan dagoen zaioa da, beti izan duzun bezala azken eguneran zekizaten da, eta beti hau ere agortze bidean egongo da. Bai, seguruenik agortu egingo da, literatura, musika eta bertsolaritza laritza ditugu ekintza horretan, beti geroari begira jartzen gara festivalari agure zateko, eta gainera oso e, egun berezia izaten da, horregatik, agurra delako, ekintza oso berezia delako, eta, eta e, publiko fidela dauka, E, ekintza horrek eta eta publikoa dator gainera ba hori ez e, sentimendu horrekin loraldia bukatzen dela eta elkarrekin agur esan nahi diotela bai. agortuta agurtuta baina e, imanolzu loraldiaren nola e, baite zuzendari artistikoa zara e, agortze bidean dago gure kultura edo ze nola ikusten duzu loraldia zizenetik ona zer nabarmenduko menduko zenuke inondik inora Hau da, iturri bat e, etengabe, e, izuritzen duena, ez? Ba, berira, loraldia horrein dela bederatzi u berri e, irten zan, zarte, plazaratu zan, bizi eta eta rituta gaude e, zen horako anistazuna dagoen eta zen horako kalitatea dagoen, ez? E, Imaginaizina zan, horrein dela berrogei urte, egoera hau. Beraz oso egoera honean gaude. Eta loraldian alegintzen gara ba, usta horretatik bueno, ba, lorea e, e, osto esanguratu batzuk ekartzen. Nik esango nuke hemen arazoa da Bilbon Euskararen ba, egoera nola dagoen. Osa, kontuen hartzen baldin badugu eta e, udaleko datuak dira Bilboko euneko berrago eta marra, erdia Euskalduna doi Euskalduna den egia zen urtean zehar ezkaintza ez da e, behar bezala. Ez? Eta harria gara joaten gara, baina harriak zer egiten du urtean zehar. Euskaldunok zer joan berdu guaztelenetan joan berdugu, ekitza, ekitaldi txikietara, e, eta horrela Euskalduna. Euskaldunan. Euskaldunan Euskaldunan prezentzia oso oso txikia da. ez, eta guk bihar babeteko dugu, ez? Claro, loraldiak dauka efektu hori, ez? Festivalen efektua, e, akontezimientoa, ba, zerbait ahondi gertatzen ari dela, baina hemen arazoa da, urtean zehar, zer gertatzen den Bilbo, ez? Eta noiz jarriko duguzkara e, Bilbo nen etorkizuneko erdigunean. Azbietatik Lurrak horain Aurreko baten e, lutxo egia, e, laguna, e, zegoen hemen pizkat, ma e, ba, Bilbon aspaldonitan ikusten ditugun gauza txiki e, zute asko pizten ari dira zute e, ederrak, ez? Ba, lautan hiru antzerki jaialdia, hitzaldiak e, bira eta kafeantzokien artean antolatuta, e, kafe filosofikoak e, biran bertan, bira e, gaineska dago ekitaldiz, behar bara e, eso horrenbeste diruz eta horniduraz. baina era berean ikusten genuen, bazegoela zegoela pandemianen e, kezka bat, e, kultura ekitaldiak, e, atasera musika den eta areagozen ari dira, e, oi hartun badaukate, e, zer behar du bilbok e, urte osoko e, desertu bat izan ez dadin din. Ba, galdera derra, e, erantzun zaila, ez? Bila Bilbo izan barra aresti, ez? Arestike oso ondo e, marrasten du kontakizuna, ez? Eta aresti jarriko bagen du gure kontakizunaren egile, ba, Bilbo guztia eraldatuko genuke, ez? E, Balore eraldatzaiekin, Euskal Tzalea, eta hiri bateko E, kultur gilea, es? Bilbo da e, elburu bat, es? Elburu bat e, non oraindik gu oso txiki sentitzen e, garen eta bastartuta eta hori aldatu beharko da eta horregatik mailu bakara, holan esan dugu, mailua galela, gues gara etorri hona divertimento gutza egitera etorri gara aldarrikatzera gure kultura eta faststFtum abesti ederlorren azken akordeak entzun, eta berriro atxaga entzungo dugu kantabriko tabernari buruz, ba gure artean innakkiren taberna bezala ezaguten dugun leku eder horrean gainean. El Cantabrico. Jatetxe bazan edo... ...ola sana ibaldimadat agarnatzula bat... ...arriaga antzobetikan... ...baitare hurbil, ...aldeza harria... ...ara batek inengu bazutan... askotan... ...afaltzera... ...ta inakik hartzen gintuen... ...segurosue... ...saue... ...gisaue... ...terneba salzan... Normalean guk asauea okeratzea getu. Ala ez gine gu esan unuke, lehen euskal poeta, gana ginen gineen azaldutako lehen euskal poeta guaino lehena izanazanan, Jose Miguel Iztueta, Lazkautiki. Beak esana da ara iritsi zen aurroneko aldi jantze, gora bera ibili zituzten beak eta belaun batek plata uak zirata. Ez paizekite nola janbi hartzen, azalakin oa azalik gabe. Gu, junkin mundu baurreatua goz da gu gehiaz genu eukantza lantzarik platanoari guruz. Alare bai, kibuiari guruz. Jose Miguel Istu eta alazkautxiki. Bersari bezala egin bere Bilbidia, poeta zen esan na de poeta zeraman Bilozian eta askotan ikusten da beak egindako bersoetan hori. Eta hoietako bat osko ohatuko duzuena errepikatuko dute hemen egun sentari eskeninitakoa, loa auxatu dut hoetik eta eguzkiak ordiozu inperuaaren tz ber Alde batera daukazu, baina eguna gazte zarata zure esku naukazu, mila zorion eggun guztian, Arrnas ematen banazu. Kantabriikora bezala, Josi Miguel hituetari bat segitu gean baitare batzutan berso bakan batzuk egiten, halaxe xilebreak ere. Gabon. Batzuetan jartzen naiz, etxetik begira, begia giausten zaizkit, leiotik bera. Lurrean salto eginez, kanikak balira, gaua etorri arate, dibertitzen dira. Eta bertu celebreok e, entuten ditugun bitartean, eta Rupert artean daukagula. Galdutu nahi nizueke, Amaia Imanol, zein da e, kulturgilen arrera? Nola jasotzen dute loraldiaren deia eta nola erantzun? Denetariko dago, jakina, ez. E, Batzuek ez gaituzte behar, eta, e, ez, ez, eta ez dute nahi, E, beste ibilbide bada e, da markaturik beste batzuk eta gehienak dira soriontsuak dira loraldiaren dei ja dutenean Z, badakite ba, Bilbao dela resa eta gure gure eskalerrian baitan badago mugasko ez? E, bizkaitarrak iaia ia, ia ez gaude Gipuzkoan antzesten edo es dago esgela Gipuzkoa joaten da Gipuzkoarrak Bizkaia utziago eta araba eta iparraldea Ork muga guztiak apurtzen ditugunez, ba, osopos datz iparraldetik arabatik Nafarro battik ez, eta, eta hori ederra da ez, e, ikustiak gero ba, bueno, zainzen ditugula, komunikazioaldetik e, bueno, sekulako impplikazizioa eta leginak egiten ditugula eta medio guztietan agertzen direla eta elkarsketak daudela eta horlan bueno, ba, hori ederra da, Eta, bueno, ba, horiek dira gehienak eta gurekin oso posik eh, daudenak, ez? Beraz, e, horretan ez daukagu dudarik, ez? Eta gure festivala berezia da, zentzu horretan, zendana ez da programatzea. E, e, e, Osa, asko, eta asko gure engandikata abiatzen da, eta proposatzen dugu, eta sortzen dugu, eta gure produkzioa izaten da, dugu ideia, ez? Ba, hau txilan fora. Ber bezala, sala, eh? Kostatu zitzaidan 6 urtez komentsitiarru perlorika. Eh, baina bueno, eh Loraldian en faktoriatika estar hasen ideia aski zuen Vallez eta begiras e harrakasta eta se se soka eukidu eh, ere, eh? Amaia aipatu du eh, komunikazioan egiten den lana, eh Loraldia taukan oihartzuna e kulturgilek beraiek jasoten duten e, hori e, parte hartzen dutelako edabidetako presentzian emanaldi batu hartun bat daukate berez e, amplifikatu egiten delako norberaren lan hori e, ikusi duzu bilakaerarik ikusi duzu medioak gehia hurbiltzen direla edo zein da zure impresioa Bai, bai, e, urte hauetan lortu izan dugu edapena handiagoa, irismen handiagoa ere, eta incluso hasieran jaramonikese egiten ziguten edabideek ere, inkluso gaztelanie azko edabideak, espainolesko edabideak hurbiltzen doaz. Gaur egun, ba badaramatzagu bizpairu edizio, e, Erdalduan edabideek ere deitzen gaituztela eta elkarrizketak eskatzen dituztela. Bai, e, hori badago, ez? E, loraldiaren ez bakarri gu gatik e, antolatzailean gatik, ez? Bai, sortzaileak, bai, publikoak, gure komunitateak, ba, bueno, joan da hori zabaltzen eta gerota eta oi handiagoa lortzen dugu. Egia da, ba, dibidez, telebista batera eltzera, saia dela, oso saia dela. Eta, eta telebistako televistako oraindik ere gaur egun ba televistako segundu batek ematen dizula oi hartzun asko sandiagoa. Baina beste Dabide asko daude, gainera go Dabide txikiak ere zaintzen ditugu, ditugu eta aintza atartzen ditugu eta orduan, bueno, oso ondo tratatzen ditugu eta eskerrones ere beraiek ere ba, bueltan dator gustieri, ez? Orduan bai badago. Chitondo i seginia Ez juetan geldi Borreruan baditu Milaka alpegi Ba, charo hauek zuentzako dira? E, loraldiaren antolatzeleak, loraldian parte hartuko duen jendea eta ondo baderitzu zue, ba, abia irukotearen olerkia entzungo dugu eta mila esker, gaur e, larrogeita mazazpi irratiko larrogeita mazazpi irratiko Mugaldeko Tabernan egoteagatik Bakizu, Mugaldeko Taberna arestiren tobera bat izan zela eta zaiaten gara Taberna honi martxa apur bat ematen eta gurenguruan gertatzen direnak Una carrieta hemendik e Euskal Herrian da sarean salten. Mille esker. Suei ala bedi. Gustu androidxortu zuen haizea Haisia androidxortu zuen trumdele trumdele trumdele trumdele trumdele trumdele trum oak she down for us. Eta hau tida hanfora, iintzena izeneko poema honekin. Bukatuko dugu gaurko mugaldeko tagerna, Zayo Berezia, Loraldiari eta Gabriel Gabriela Areztiri eskainia nola ez. Eta gaurko soñuban da, ba Ruper Ordorikak, Vicente Martínez, Arkaitz Miner, Lutz Olneira, Ziero Leaga, Ingurrolla la cena, jo sea ir Zabalarekin egindako kontzertuen bildu horrekin. Hau da ugaldeko taverna, mila esker eta gozatu euskal kulturaz, gaur eta beti. Hurtzaketagundo da. Galduains. Hau shitam we